en 4.6 Radí no te quererés ni das tuas amizades ni das tuas palabras doces vengo vertas de maldades vengo vertas de maldades vengo vertas de maldades no quiero dos quererés ni das tuas amizades tanto se me da Hombro, tanto como me pesa non Tanto como pesa non Tanto como me pesa non Tanto se me da por ti eh, Tanto como se me da por hombro. Se me da que rías Poco se me da que chores no quiero facer contigo O oh, camino los amores O oh, camino los amores O oh, camino los amores Poco se me da que rías Poco se me da Estreliña da mañánga que anda no mar de Lisboa que tempernas te en un anda Vamos a conectar con o correspondente viaxeiro e reportero gráfico que seguro que esta semana ten algo especial e interesante. Algo no que contarnos, non? Joan Arco da Bella. Vámosala. Boa tarde, Joan. Boa tarde. Si sois con dificultades, pero creo que ten... Pero eh, que facilitarles Vaya, oitxe, Joan, tens que a chegarte a un sitio... Mm, Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora está bechao. ¿no? Parece que sí, vamos a, vale. vamos a ter coidadiño porque senón que, temos unha comunicación. Dime. No entroido. No entroido, esto esto eh, non Estás no estas non entrouido. claro, por aí están baixando os ferros, eh pinqueiros, estaban baixando oro a senta agora de aliste que con ruido terrible. Hmm. Eh, está top show. En... Estás en Vila. en, en de Cónso, Lagoantón. Ah, Vilariño en Viana. Mañá en entonces é Vilarinho de Cónso. O, o digo é Viano do Bolo. No, hoxe no, Viana do Bolo. Mañá. Jon tempo, jon tempo moi bon, non? Ah, fantástico. Agora bande bueno, xa se mete o sol, está refrescando un pouquiño, pero a xente cunha xudadeira destas de eh O xe, xe, disfrutando a, dun, adón, panorama, eh? dun panorama vale. de, extraordinario Porque hai moitísimos tipos de máscaras, non? Mira, hoxe, eh, eu falaba faí un momento Mandeixo o afeto, non sei se a Regimeches Claro, claro Ou a das personas da organización eh, Hai eh, máis de 50 grupos Xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, xe, De, de, de América, bueno, eh desde España península Ibérica, Portugal claro, claro España sí. de Portugal, ¿no? Sí. Eh, eu aquí vi desde Cantabria, Asturias, País Vasco, bueno, tengo, eh, eu creo que que toda España, no sei se se aparecerá cousa algun aí de de Cataluña, no aínda queda, queda, moito desfilo. No. Eh, eh esta eh, creo que batía o récord, ¿can? Eh, mil dos tantos eh, está o sea, entre os duques son mil dos tantos personas, é unha malada é, é, é bueno é que estou agora se parei mas estou bastante nexo, pero o budiche é terrible a xente é multitud e de canto son a mulher non se atribuía de cien, pero estaba falando de que no xe e por el torno a civilización, sé que estas cosas van un colapso total, eh? Claro, claro. O sea, que a foto que nos mandaches é precisamente con unas dos membros sí, bueno, un eh, eh, eh, da comisión, digamos. Sí, hay bueno, puesto da organización, no está parte de un mercado, pues eh evidentemente eh, na feira de de produtos de teixeira, artesanía. Uh -huh. Y también que pregunté y, uh -huh. y nos well, damos datos aceptables, eh tan paceter, pues sabes que ya el Radio Cordalla estuvemos a creo que cuesta tres petos, ¿no? Sí, sí, sí, eh, sí. Pero este algo es eh, fabuloso, eh, pues, ¿no? Mucha majet. Figatéiques os nosos a a mellores días. O disco, a o eu creo que aínda nos queda tres das cinco da certa de maio, se que non nos claro, non agora, hai. xe que estás escoitando Fullions, estás, eh, estás de, de, disfrutando con fotografías tamén. Claro, el vídeo se temos de, de, de todo un pouco de, eh, bueno, Entonces sí sí sí sí sí, sí sí sí. sí, sí, sí. De fondo, de fondo tenemos a música de Folios. Sí, sí, sí. Vale, pues creo que este folión que está pasando es lo de Campo de Hierros. Me parece que mire allí un, un cartel que le valía ante o cabre. Sí, sí, el... sí. sí. Es que el de Campo está. Vale. Pues no, de Ferros, Pois que, que sigas disfrutando Non queremos encomodarte Quero que, que, que teñas docu moita documentación E que poidamos despois disfrutarla contigo Porque na túa páxina Son arco da bella ou, Pois seguro que eh... Na túa, no, na bosa Que todo que hai ahí é público é Poder escoñero O que vostedes Ha compartido E xaxinico este ano Grande, grande, grande. De categoría. Muy ben. Eh, Ostras. Muy ben. É, é que xa con pouco de dificultades polo ambiente, porque oh. teño moito máis onde escapar. Claro, claro. Eh, Olle, xoan, eh, comixe, comixe cilloas? Non eh, comín cilloas, pero sí comín aquí na zona. Ah, na, na zona sí, na zona sí que desifutaxe, claro que sí. Aí, o xantar o que é que o especial, claro que sí. Eh, eh, comina agudilla no, Agudilla ah, eh, eh, no, eh, ¿no? Claro, claro, claro ah, Por vale. es... <risa> Bueno, Sean, que no queremos Incomodarte, que, que, que sigas disfrutando Que pases muy bien yes, eh, vale. eh, Vamos a, a, a Publicar todo lo que tú eh, vale, nos, nos mandas vale. Veña Vamos vale. Muy bien. Ven aperta grande, Joan, una aperta. Una aperta máis música para despedir a, a este reporteiro que, que sempre nos, disf, nos fai disfrutar das súas visitas especiais 1200 persoas o sea, que de cerca de 15.000 persoas asisten 15 a este grande 15.000 persoas é unha anima alada sí, sí uh -huh. Viano do Bolo non ten máis de, de, de 1500 no sé exactamente pero porque hay, el vía no es pero donde estuve ¿no? un pobino que se llama 500 o 600 vecinos 500 sí, sí, sí bueno música moitas semanas que estou irá, vai da pedra do reiro, vai da pedra do reiro, me maría, tanta bomba no gaiteiro, ben somos amoricos belos, ben ben ben, ben, ben, ben. somos amoricos